<skratt> dagens värld Idag igen eh, Välkommen till vår ljudkapsel Jag är Ante Och jag är Åka Så vad är det vi gör egentligen? Ja, vi eh, tänker prata lite om det ena eller andra saker som vi gillar Ja, egentligen så tycker vi att vi har så roliga och inspirerande samtal här så att vi tycker att vi lika gärna kan dela med oss av dem också. Men eh, vi tänkte att alla ska ju med det nyaste och det tänkte inte vi göra. Eh, det är så jobbigt med det här ständiga twitternuet när allting måste vara det senaste hela tiden. Så eh, vi tänkte hålla oss till saker som, som vi tycker om men som inte är allra senaste. Ja, ska saker men inte det nyaste. För det finns en mycket skoj som mm. inte är nytt. Därför namnet Gårdagens värld idag igen. Och idag igen. Idag igen. <laughs> och det namnet det kommer ju från, vi har tagit dig från veckans äventyr. Och vi har väl fått dig från fanzinet veckans äventyr. Ja, och för de som inte vet så betyder det att det är ett science fiction fanzin från typ slutet på 70-talet, början på 80-talet. Jo, ett Veckans äventyr, de hade ju tagit eh, denna fina rad Gårdagens värld idag igen genom att eh, vrida till och skoja till det gamla SF-magasinet Veckans äventyr och deras eh, slogan som var Morgondagens värld redan idag. Precis, så här är det morgondag Morgondagens dag idag igen, eller möjligtvis Gårdagen idag igen. Eller gårdagens framtid, äntligen. Ja. ja. Vi blandar och rör. Vi tänker att vi ska prata om saker som vi är intresserade av. Och där kanske det handlar lite grann om rollspel. Och science fiction fandom. Och böcker. Väldigt mycket böcker. Och kanske lite film. Och lite film ibland. Och sen tänker vi ha ett avsnitt i slutet som, som du inte behöver lyssna på om du inte vill. Och vi tänker varna i förväg, men där tänker vi prata om slutet. Vi tänker dissekera ett verk som vi gillar. Eh, det vill säga, det kommer innehålla vad somliga brukar kalla för spoilers. Så gillar du inte sånt så kan du stänga av innan du kommer dit. Men vi ser ett förväg, så ha det kul tills dess och, och häng med på allt lustigt vi tänker prata om. Ja, vi två vi är ju alltså gifta med varandra och vi spelar in det här hemma i vårt vardagsrum. Och... Mm. Ska vi inte börja då, Ante, med att du berättar lite grann om dig? Ja, men jag får... egentligen. Ja, en känsla av vem, vad du är intresserad av så. Ja, så, ja eh, jag är ju en sån här person som, min, som barnen kallar för datorsmurf. Eh, jobbar med datorer i vardags och samlar på en massa datorer hemma. Eh, tycker om läsa böcker. Jag tittar på film eh, samlar på reservvarpennor eh, och eh, jag att, att, att spela spel, samlar på rollspel Ja, och här sitter vi ju precis bredvid en hel vägg full med rollspel ja, Då se. ser vi ju intresset mm. Jag hoppas ni lyssnar verkligen kan se det framför er Ja, mm. kanske får jag lägga upp en bild <laughs> det. Men eh, ja, och själv väger jag, typ Tre rollspel, fast jag gärna spelar, men jag, jag samlar inte alls. Men eh, du har ju ett litet specialintresse inom det här också. Ska du inte ta, berätta lite grann om eh, Old School Renaissance eller Ja, just det. Det finns alltså någonting som eh, brukar kallas för eh, OSR. Eh, old School Renaissance eller The Old School Revolution och andra, ett gäng andra spännande försök att utläsa dessa bokstäver. Um, och uh, det är alltså någonting som uh, hände sig uh, ska vi se om jag minns årtalet rätt här, det spelar inte så stor roll. Det var i alla fall så att uh, de som nu äger Dungeons Dragons, som alltså är det spel som de flesta kanske tänker på när de ordet rollspel, uh, Wizards of the Coast, de gav ut fjärde utgåvan av Dungeons Dragons och uh, uh, då i samma veva så var det råkade dessutom vara en av skaparna av det här spelet, Gary Gargak, som kanske många har talat som, dog. Eh, och men ungefär när var det här alltså? Ja, det var 2008 eller 2009, något jag. vara. Eh, 2007 kanske. Ja, det är där alla fall. Någ... Ja, det var i alla fall då när vi bodde i Kanada. Ja, precis. Så det, det är eh, något, något, år, något år efter 2005, jag är inte säker på exakt, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt riktigt när, men 2007-2009, där kring det där, det började jag dra igång. Och... Eh, det är inte så att man kan säga att det börjar precis på en speciell punkt heller. Och, men i alla fall, där i vevan så var det många som blev missnöjda med det här nya Dungeons and Dragons. Och kanske lite på, min, på grund av att Gary dog så började folk titta tillbaka till vad kommer det här hobben ju håller på med ifrån egentligen. Hur gick det egentligen till förr i tiden? Och vad var det egentligen han som precis dog? Vad var det han pysslar med egentligen när han och hans kompisar startade det här. Och då visade sig när man började läsa gamla spel och man började intervjua folk som var med på tiden och begav sig. Att kulturen kring hur man spelade, vad man spelade vad man egentligen sysslade med hade förändrats en del och det var kanske... Det som så tydligt syntes i den här fjärde utgåvan av Dungeons and Dragons att plötsligt hade hela hobbyn och eh, folket runt omkring fjärmat sig lite från vad det var man gjorde där i början på 70-talet. Och folk började... Men på vad sätt då? Eh, ja, eh, spelet hade fått en annan fokus. Eh, Men rollspel i allmänhet eller just Dungeons and Dragons? I rollspel i allmänhet. Eh, det var i alla fall upplevelsen inom den här... Eh, delen av hobbyn som då senare blev kallad eh, just The Old School Renaissance att eh, hobbyn i allmänhet liksom, sättet att spela spel hade förändrats helt enkelt och eh, eh, sen dog även Dave Arnsen den andra skaparen av Dines and Dragons och då kanske eh, man började känna att hoppsan vi håller på att tappa rötterna här nu försvinner de som var med och skapade vår hobby eh, och dessutom har sättet att spela förändrats väldigt mycket så, en del av oss eh, började blogga om saker och ting. Mm. Jag känner att jag måste fråga en gång till. Ja. Rent konkret, vad är det som har förändrats då? Alltså för att det blir, låter som fluffigt, någonting ja. har förändrats. Men vad då? Ja, precis. Det var det vi började skriva om i våra bloggar. Eh, hur spelar vi spel egentligen? Och eh, det var så att när Hobbyn precis skapades, så en av de. Sakerna som, som var fokus på den tiden var just det här att man utforskade någonting, utforskade någonting nytt. Eh, genom att sitta med sina vänner runt ett bord och prata med bara så kunde man utforska en sekundär värld. Och kanske hade blivit så att 40 år senare så är vi väldigt, det är inte så konstigt längre för oss så att det, vi vet att det är det vi gör liksom medan det var Gary och de andra för dem var det plötsligt en helt fantastisk grej att kunna utforska en sekundärvärld inte bara genom att läsa om den i en bok utan du kunde själv gå in där och göra saker så själva stiga in i världen och se vad som fanns där var ett starkt element medan nu kan det har blivit så att man inte längre stiger in i en värld och utforskar vad som finns där utan nu är det helt andra saker som, som tar fokus Samma då? Eh, ja en sak som är ganska vanlig inom folk eh, som rör sig i bloggosfären och bloggar inom den här OSR-rörelsen är att man är ganska skeptisk till eh, rollen som spelarna har fått. Eh, tanken var det att eh, genom att gå in i en sekundärvärld och bara utforska den så, upp, så skapar man en story. Mm. Eh, story är någonting som man gör gemensamt, man alla inklusive spelledaren som ju är den som säga, lägger upp scenariet och på något sätt ritar kartan för vad som kommer att hända mm. inte ens han eller hon vet vad det är som kommer att hända riktigt mm. eh, medan det är någonting som framförallt under 80- och 90-talet blev förändrades en hel del, framförallt på 90-talet när det blev nästan så att eh, man hade en föreställning om att som spelare så kommer du och sätter dig vid spelbordet för att Uppleva en fördefinierad story. Mm -hmm. Och det var inte riktigt så det började. Nej men alltså när jag började spela rollspel eh, så var ju det i och för sig en ganska udda spelgrupp. Men där var det ju verkligen just det där. Eh, det fanns en känsla, i alla fall hade jag en känsla av att eh, en av de roliga sakerna var att liksom, utmana kreativiteten. Att hitta mm -hmm. på någonting som inte... Liksom verkar, som inte verkar vara upplagt för riktigt. Precis. Och dessutom så... Ja, ja, i, I den spelgruppen så gillade vi att göra jättekonstiga jätte rollfigurer också. Mm. Som hade liksom en inbyggd drivkraft att göra kanske helt andra saker än man borde göra för att komma till den snabbaste lösningen på, mm. ett, på ett problem. Men, men du menar alltså att det är ganska att, att det är en sak som har tappats bort eller ja det, känd, det kändes så det upplevde så av, av många att eh, det hade blivit storyn var liksom det, var, det fanns en story redan från början eh, när man satte ner och spelade. och, och även om den inte fanns där det man brukar kalla eh, att det fanns liksom förde, fördefinierade nedlagda järnvägsspår man bara hoppade på tåget och åkte så fanns det ändå en föreställning om att det, en, det skulle bli en story det var inte frågan om att jag går ut och utforskar och mina infall som spelare är det som driver storyn eh, utan det, storyn fanns på något vis implicit där redan från början mm. medan det var väldigt tydligt i såsom, framförallt som det eh, skedde i Dave Arnsens första eh, grupp när de faktiskt uppfann det var innan, innan det första våldspelet kom till under åren 70-71 ungefär då eh, till exempel eh, några av Daves kompisar fick spela oppositionen så att säga mm -hmm. så Dave bestämt att nu, nu ska ni ner eh, nu, nu har det här hänt i världen du där, du får spela oppositionen försök göra livet så krångligt som möjligt för de här polarna på andra sidan av, av bordet eh, och om någon fick för sig att, ah, men jag vill, eh, nu har jag tjänat tjäna en pengar, jag vill gå och bygga en bar. <laughs> ja visst, jag vill starta skyddade verksamhet här borta. Ja visst, kör hårt liksom. Det är väldigt mycket att spelarnas infall skapade världen. Världen fanns inte där fördefinierade så att säga. Mm. Och eh, nu för tiden är det ju väldigt ofta så att du ska, när du köper ett hållspel så är det en... 400 sidor bok och 300 av de sidorna är beskrivning av en in, in absurdumdetaljerad spelvärld. Ofta i början av 70-talet då kanske reglerna var 20-30 sidor. Och sen så värde var någonting som uppstod när du spelade. Mm -hmm. Och där har det skänt en väldig förändring. Ja, det är. ju. Vad berodde det på? Bra fråga. Eh, väldigt bra fråga faktiskt. Eh, en anledning är kanske rent kommersiell det går ju plötsligt att sälja mer saker om man säger att här är reglerna, de kostar x kronor och här har du världen du ska spela i och vill du veta mer om hur världen funkar så finns det, här har du en bok som handlar om just den här kungariket och här har du en bok om, om hur tju, tjuvgillet funkar i det här kungariket och här har du en bok om hur guden Kaplufskus funkar i det här kungariket då kan du sälja med produkter till folk naturligtvis, mm. så det finns ett incitament att ha en att servera färdig byggd värld och det är någonting som eh, både Dave och Gary sa i, i flera intervjuer, att de var förbryllade när de började, startade första företaget TSR som började sälja de här produkterna, så blev de förbryllade när folk hade köpt reglerna och sen efter det kom och började fråga efter mer prylar för de tyckte att men nu har ni vad ni behöver här. Ni har regler för hur man kan plås med monster, hur man kan kasta en massa tolvformer och man kan leta efter de magiska skatter. Men vad, resten är ju, då, det, det hittar ju ni på. Så vi säljer det till eleva. Det är något konstigt. Men alltså, ja. Nu måste jag bli lite personlig här. Mm. Uh, jag, jag, jag tänker på de hundratals volymerna i bokhyllan, ja, jo. <laughs> ja, jag, jag tänker lite på dem, men jag tänker också på det här grejen. Eh, berätta någonting. Ja, just det. Om, om, för att jag kommer ihåg att för jättelänge sen så, så sa jag det till dig någon gång. <laughs> ja. Berätta någonting. Och jag kunde Och, inte säga det. Depends, du, du fick helt hjärnsläpp, du kan ja. inte berätta någonting alls. Kan det inte vara precis den grejen som drabbade folk då? Att de, tycker att de sitter här med regler, man kan göra en massa grejer, men... Men, vad ska jag göra Ja, precis, vad händer sen? Ja. Jo, faktiskt. Eh, det och... kanske är bara att man inte törs vara liksom kreativ, och då mm. vill man ha det där stödet. Jo, kan så vara. Ja, faktum är att det är inte lätt att vara kreativ så på, på stående fot eller sitta hot Bara, nu skulle du skapa saker och ting. Eh, så... Och... Som jag tittar ju här på alla de volymer jag har i hyllan. Och en del av dem är verkligen 300-sidsböcker- som bara beskriver en värld som inte existerar- med hur gudenkaplöpsk funkar och liknande. Och eh, ja, egentligen klarar man utan det. Ja, kanske. Men om du har sett en massa snadda regler- mm. eh, och världar och sånt- då är det väl lättare att hitta på själv också- än om du aldrig har sett något liknande- och sitter där med bara ingenting. Jo. Och inte vet vad man ens kan tänka sig- typa saker Men i början kan jag tänka Men det fanns ju liksom inga konventioner Det är ju som när romanen nej. uppfanns mm -hmm, Ingen visste hur man skrev en roman Nej, är nej, oh, nej. Det, Och det är det som är så kul också eh, Det är en sak som, som är en väldigt intressant sak Som har kommit fram vid den här OSR-rörelsen Eftersom det har uppstått en nyfikenhet Kring hur Det var när hobbyen föddes Så har många sökt Fatt på de personer som fortfarande lever Som sagt Gary och Dave har ju dött nu Men det finns andra personer som var med där och skapade en tio hobbyn som jag personligen haft en hel del kontakt med Ken Saint-André som skrev en av de faktiskt det första rollspelet som fick, hade corporate, blev copyright skyddat för Gary och Dave hade ingen aning om det funkade men Ken är äh, bibliotekarie han hade lite bättre koll på hur man gör för att <laughs> skicka in ett exemplar till Library of Congress och få copyright på sin produkt mm. eh, och, Ja, som det funkar i USA så funkar som, det ju inte här Nej, precis, så funkar det inte här i Sverige men det, det, det, Tidigt 70-tal i alla fall, det kan ha förändrats. Men eh, eh, jag tänkte säga om det nu då. Jo, eh, att, eh, i, i att i och med att folk har börjat prata med de folk som fortfarande lever och som var med tidigt 70-tal eh, så har man märkt vad de har attityd till spel och det är ju väldigt frapperande hur fenomenalt kreativa de här människorna är. Det är eh, Ken, om han spelar någonting med honom som, det första han gör är att han tar över storyn fullständigt hittar på grejer och drar iväg åt ett galet håll liksom och sen efter det så kanske han låter någon annan dra iväg ett litet tag men det är väldigt, väldigt inspirerande att se hur fenomenalt bara slå en tärning och se vad som händer och sen som en stor uppkomiker drar, drar, drar igång och var väldigt rolig på, på, på störten liksom. Det är ganska typiskt för många av de här eh, gamla stötarna som var med på den tiden och med de är oerhört kreativa människor. Det är rätt intressant att se hur de funkar. Det är ju kul. Men jag undrar, blir dynamiken i spelgruppen väldigt annorlunda om man spelar på det sättet än om man spelar på ett sätt som kanske folk är mer vana vid nu för tiden? Ja, jag skulle tro det. En sak som är ganska eh, typisk för ursakning förändrar sig ju också... Eh, Gary eh, hade planer på att adoptera en, en unkel vid namn Rob Koontz. Eh, sen så blev han bara eh, en nära vän till familjen. Bara, bara. Han blev en nära vän till familjen, men han blev aldrig formellt adopterad. men Han blev eh, en av de som spelade väldigt mycket tillsammans med Gary när han utvecklade sin kampanj, Värld, eh, Greyhawk som den heter. Och Han blev legendarisk när han som första person överleva en av Gary's mördare äventyr man känns som The Tomb of Horrors. Och det gjorde han fullständigt ensam. Genom att gå in i den här grottan med farliga monster och eh, dödliga fällor och helt ensam bara klura ut vad som var smart sätt att göra. Nu för tiden så är det nästan det är, nästan, det är sällan man talar som att folk spelar ensamma på det här viset. För man förväntas ha en grupp där man har olika roller och såna här grejer. Eh, och det är ju så det serveras nu för tiden. är ingen förvänta att kunna klara att göra allting själv. Men Rob, han kunde liksom det. Ja, men... Bland, bland annat på grund av att han var väldigt kvicksänkt kreativ och, och på ett sätt som kanske man inte är van vid att spela nu för tiden. Sen också är det inte lite mm. tråkigt att spela ensam men det är lite grann som att gå omkring ett datorspel. Men gör man ju ensam ofta, ärliga menar. Det måste man ju inte heller göra nu för tiden. Men det, det är väl ändå att samlas, att samlas kring ett bord och... Och göra saker tillsammans, det är väl det som är lockan sen? Precis, jo det har ju hänt Det har hänt mycket positivt på de här 40 åren. Hobbyn har utvecklats i många riktningar och jag, jag, jag skulle nog inte vilja bara spela så som man gjorde förr. Det, eh, det finns mycket, mycket intressant som har hänt eh, bland annat just utvecklandet av Grupp med, med spelsystem där, där, man, där man faktiskt har regler för hur man använder gruppdynamiken och såna här saker. Eh, någonting som kanske inte hade funkat med de typen av spelare som man hade 1975. 1975. Men eh, nya ro, roliga eh, utvecklingar och är kanske ett kanske ett, ett samtal som för en, en annan gång. Så, men ja, vi är ju två som sitter här och samtalar och... och är det nu är min tur. Nu är det din tur, uh -huh. precis. Ja, berätta uh, lite om dig själv. Eh, jag, jag är fysiker. Men mest av allt är jag science fiction fan, tror jag. Eh, eller så. Och sen har jag doktorerat i fysik. Och gjort en massa jättespännande saker som jag kan prata om en annan gång. <laughs> det tycker du låter vara. Och varit på konstiga ställen. Eh, och sen... Eh, efter det så... Så blev jag... Ja, jag forskade ett par år och det var där vi, vi bodde i Kanada. Och sen när vi kom tillbaka till Sverige... Så hände det sig att jag utbildade mig till journalist. Och så är jag vetenskapsjournalist typ. Och jag tycker jättemycket om att läsa böcker. Men jag läser inte så fort och inte så mycket. För jag är ganska rastlös av mig. Så att på något sätt så är jag väldigt svårt i vardags så tar vi tid att faktiskt läsa böcker. Av någon anledning känns det lättare att ta mig tid till att skriva. Konstigt det. <laughs> Ja, det är konstigt. Så att eh, jag befinner mig i den här konstiga situationen att eh, jag gör precis samma saker på jobbet och på fritiden. När jag läser och skriver. Mm. Men eh, då finns det vissa spännande S. S e saker man kan läsa och skriva. Ah, science fiction-fansin. Vad är det för någonting? Ja, science fiction-fansinen. Mm. Det är ju lite av ett hjärtebarn. Alltså. Man, vad är det för något? Ska jag börja från början? Ja, vad är det för någonting? Ja, okay. Fansin, det är sånt där med med med med som handlar om musik. Eller, ah, eller det är så folk eller kan tänka. Alltså, eller serie, precis. för tiden tror jag att de flesta fanzin som man ser, det är serie mm. ja, Hade inte jag ett par som låg här nyss också. Mm. <tøð> ja, i alla fall... Men det började ju egentligen för jättelänge sedan på typ 1920-30-talen när det var väldigt udda att läsa science fiction. Fast då så fanns det en massa science fiction-magasin med noveller och sånt där som, som, som gick ganska bra och sålde rätt mycket. Det var liksom populär litteratur, men det togs väl inte riktigt på allvar. Och så hade de här magasinen sina brevspalter- och i de brevspalterna så publicerades en massa insändare och till insändaren eh, ja, de undertecknades helt enkelt med namn och adress för den som hade skickat in det. Så började folk skriva till varann och lära känna varann genom de här brevspalterna. Och eh, ganska snart så började de själva trycka upp små saker, de utvecklade sina tankar. Eh, små alltså fanmagazines som förkortas för fanzine. Och eh, de där skickades runt till alla som man hade lärt känna, och eller folk som hade hört talas om ens fansin, och beställde det av en och så här, som var det liksom ett nätverk som växte utåt av sig självt, nästan. Och före internet, så var det ju det där sättet som var det som var kommunikationskanalen för att bygga upp en science fiction-fandom. Först i. USA och Storbritannien och sådär. Och sen så spred det sig också. För internet är ju faktiskt en rätt lång tid. <laughs> För internet är en lång tid, men vi börjar på 20-talet. Ja. ja. Och sen när jag upptäckte Science Fiction Fandom i mitten på 90-talet så var det fortfarande en slags ideal att ge ut fanzin. För att det är också ett sätt att uttrycka sin personlighet. Jag menar, det fanns ju en jättekultur som hade utvecklats under de här decennierna. En kultur i hur man, ja, hur man skrev, hur man gav ut dem, hur man organiserade sig i sådana här... APA heter det, Amateur Press Association. Där man liksom samlas och skriver till varann i en grupp. <kör> och ett äh, äh, internt språkbruk och... En massa häftigt, jag, jag gillar såna här subkulturer som blir mm. riktiga subkulturer där, där det finns liksom eh, massa intern mytologi och sånt att upptäcka mm. jag tycker det är spännande och, och, och lite coolt och egen eh, som säger, egen språk och ja, jag menar, kultur ja. ja, hela grejen liksom. men från början när jag kom in i fandom, så menar, det, det tar jag ett tag att komma in i så från början så lärde jag känna en massa lite äldre fans. Och de eh, talade om att gjutfansin måste man göra. Men ingen av dem gjorde ju det. Ja, just det. Eh, och ingen visade mig någonsin något. <laughs> liksom. det är eh, ja, så att, eh, där visste jag och visste att ja, men det här är en sak som fans förväntas göra. Eller i alla fall gjorde de det på 80-talet. Mm. Så att det krävdes ju liksom att jag... Eh, det var när jag... Pluggade utomlands en termin i, i Tyskland. Då kände jag mig lite ensam för att jag hade åkt så långt bort från alla mina vänner. Så du gjorde som jag gjorde på 30-talet? Du skrev? Ja, då skrev jag helt enkelt. På papper? Ja, på en dator. Ja, det, ble, det, ble på papper, det, det blev bokstävet på ett papper. Det blev bokstävet på ett papper. Höst och kyrkogårdar. Det var det hette, första. Det hette mitt första fantasin. Mm. Det låter lite gotiskt. <laughs> mycket. Jag tycker fortfarande väldigt mycket om både höst och kyrkogårdar. Mm. Men... <clears throat> ja, så, men, ja, så vad blev det här för dig då? Vad betyder det nu och vad tänker du på när du tänker fansin då? Ja, dåligt samvet. <laughs> <laughs> nej, nej inte så illa. Men alltså, grejen är den att jag läser ju inte fanzin nu. Och jag skriver inte så mycket fanzin heller- det senaste fansinumret, jag gav ut var för tre och ett halvt år sedan mm. Och jag påstår fortfarande att jag håller på och gör nästa mm. nummer men... men vi får ju faktiskt en fansin ibland ja jo, det händer ju, men vi har ju den här högen med banana wings som ligger här Som jag öppnar när de kommer och sen så läser jag dem inte ja, riktigt Som jag brukar läsa så jag tänkte glömma bort det som äh, ja, Fast du på. skriver ju i alla fall ibland Ja jo uh, ja. men jag, jag funderar seriöst på att faktiskt ge mig in i det för ganska nyligen var jag faktiskt med i en sån liten apa där, eh, som heter Stippelapa. Och det är en apa av den typen att man, man skickar alltså in sitt bidrag till en person som sitter i, i centrum och samlar ihop allas bidrag och sen häftar ihop dem med varann och skickar ut till alla medlemmar. Så det blir en tjockbunt med en grejer. Ja, precis. Och eh, jag var med där ett tag en internationell apa, för att det var kul. Just det, och den, den hade en sån här grej att du måste bidra med tio så mycket ja, på en viss tid. Ja, minnack. precis. <laughs> eh, eh, och, eh, jo, man måste bidra med minst en sida varannat nummer, tror jag det var. Mm. Så ganska generöst, inte så väldigt höga krav. Men eh, jag... Mm, jag vet inte, jag kände ändå att eh, jag... Litegrann tappade jag intresset för att den apan innehöll... Alltså folk skärpte sig inte... <laughs> folk i den apan var inte intresserade av att skriva intressant text. Mm. Utan det var så mycket som var alldeles för långrandiga och helt oredigerade dagboksanteckningar. Eh, vilket jag tycker kan vara lite tröttsamt. Man lär ju fortfarande känna folk. Det är ett intressant sätt att lära känna folk som jag aldrig skulle ha pratat med annars. Mm -hmm. Jag menar en jag sitter jag nickar för att det blir så bra radio av det. <laughs> men jag menar att äh, prata med en äh, gammal man i Nya Zeeland mm. liksom. Men, men äh, just den hoppar var kanske inte så inspirerande för just mig men det finns ju äh, på nätet nu. Mm. Äh, finns det finns en, en sajt som heter e Ifen Ja. Och där kan man ju faktiskt hitta elektroniska utgaver, PDF-er av jättemycket fansin som ges ut. Och det är ju jätteintressant. Jag önskar verkligen att jag tog mig för att, eh, att göra det lite mer. Men det händer lite då och då att jag laddar ner dem och så ligger de på min dator och så läser jag dem inte. Det, det är så lite men sant. Men fortfarande så är det verkligen fansinen som fick mig att börja skriva för det första. Mm. Och för det andra så fick man ju få en känsla av att SXF är en gemenskap mm. av människor som jag kan lära känna och som, som jag bidrar till. Hela den här grejen med deltagarkultur, alltså att alla det. är producenter mm. och att man inte bara sitter passivt och konsumerar. Det tycker jag fanzinen eh, fokuserar väldigt bra på det. Och på många sätt så kan ju bloggar till exempel fylla exakt samma funktion. Jag tror mycket av- eller allt faktiskt- utlopp jag får för mitt här: nu, nu vill jag utveckla den här tanken- mm. som jag gjorde förr i fanzinen. Det är ju allt det gör jag ju i bloggar nu. Jag, ju, jag bloggar ju alldeles för mycket. <laughs> <laughs> ja, men jag har ju tre olika bloggar- Aj. så jag eh, faktiskt någorlunda håller igång också- men eh, det var fanzinen som började det som fick mig att liksom bli chockad på den här känslan av att dels av att genom att skriva så klarar jag att föra en tanke till slut. Jag förstår saker genom att skriva. Lite, lite som det här att, du brukar, att man läser in genom att undervisa. Ja, ja verkligen. Eh, för det är då jag liksom prövar ifall tanken håller. Mm. Och, och ser vad den leder till och så. Och... Eh, dessutom den här känslan av att science fiction fandom är en eh, ja, en grej <laughs> en, en uppsättning människor som jag har någon slags samhörighet med, även om eh, folk kan vara väldigt olika och ibland så, jag menar, som allting annat så finns det, det finns ett ideal ett ideal som jag längtar efter och sen så är verkligheten lever ju aldrig upp till idealet men man kan i alla fall vara peta på rätt riktning ja, men Problemet med bloggarna är ju att de riktar sig inte till en specifik läsekrets. Nej, just, man kastar ut dem i tummarumden och så får man se vad som händer. Ja, precis. Mm. De samlar inte, ofta inte riktigt just den kretsen av människor. Mm. Det blir en annan krets, en helt annan dynamik. Mm. Så att bloggandet fyller delvis samma funktion, men jag känner att någonting, någonting som jag inte vet riktigt var det kommer att landa, och det är just den här känslan av den, den faniska identiteten. Mm. Det, det är ju någonting som är intressant för att göra en, en koppling tillbaka till, till, till det jag pratade här om. Om den här subkulturen inom, inom rollspecialer som intresserar sig för the old ways. Vi som bloggare och sånt där, vi hade ju åtminstone när, när det hela startade var var igång som mest. En bloggroll på sidan av, av vår blogg med länkar till andra människor som skriver om ungefär samma sak. Och det ju, skapade ju en väldig känsla av, av liksom community genom att alla hade ju, alla de där andra som var med så att, man kunde ju nästan känna igen alla saker i ens bloggroll och så kunde man se sig själv där liksom. <laughs> Exakt. Och så det fanns en väldigt liten... Det, fanns liksom en, det var en cirkel verkligen av folk som alla läste allas bloggar. Ja, men det, det är mm. ju verkligen ett exempel på att här har vi en, en gemenskap mm -hmm. med, med folk som verkligen har tagit till sig en kommunikationsform och byggt upp sin gemenskap kring den. Mm -hmm. Det var som en apa liksom. Ja, precis. Men vad händer när kommunikationsformen försvinner? Mm. Uh, kommer gemenskapen att överleva det? Ja, eh, jag, ja. eller först när över på något annan form, vilka personer hänger med till nästa form och vilka försvinner och sådär, mm. ja jag vet inte jag, jag är fortfarande lite kär i idén med science fiction -fans. Ja. <laughs> men <laughs> eh... det märks du, du har ja, en tindra ögonen nu <laughs> sitter <här. laughs> men eh, jag, jag vet inte mm. riktigt vart jag kommer att ta vägen och, och sådär men eh, amatörpublikationer ja, att göra saker inte därför att överhuvudtaget amatörproduktion. Att göra saker inte för att jag tjänar på det och inte för att någon annan kräver det av mig utan för att jag tycker så himla mycket om att göra det. Det är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Och det kan ju ta sig helt andra uttryck än fanzinen. Men just det här med ja, de här sakerna som har att göra med deltagande och att vara, vara med och själv skapa en kultur kring Kring någonting, som mm. science fiction. Mm. Ja. Här har vi någonting vi alla tycker om. Hållt oss samla kring det. bara ja, precis. Och, det ja. och man behöver inte vara proffs, man behöver inte vara eh, någonting. Man behöver bara vara tillräckligt intressant för att någon ska bry sig om att lyssna på en. Mm. Eh, så, så är man eh, där och bidrar. Liksom. Ja, så... Skulle vi prata lite om den här boken Blind Sight? Eh, det är alltså en eh, science fiction-roman som är eh, eh, skriven av Peter Watts som vi hade läst bägge två. Mm, jag läste den för ett år sedan och du läste den alldeles nyss. Ja, typ förra veckan var det jag läste den. Man. Ja, det var det väl. Mm. Eh, och eh, nu tänker vi... Att vi ska prata om den här boken framlänges och baklänges, alla bitar som vi tyckte var spännande och intressanta. Så om du inte har lyssnat, om du inte har läst den här boken och inte vill veta eh, allting om den innan du läser den, så kan du sluta här. Oh, eh, och för... stänga av och återkomma i nästa avsnitt. Ja, och få er nyfikna på vad vi tyckte och tänkte och saker vi... Upp på, så, mm. ja, det är en, verkligen en idérik bok som innehåller. Den, den sprötar ur sig. Den är eh, ganska tät kan man säga. Ja, mycket science fiction-idéer. Mm -hmm, verkligen. Eh, och eh, det är ju det som är häftiga med den tycker jag. Precis. Eh, men det första man tänker på när man läser den här boken är ju, I alla hur... fall som du tänker på. Ja, eller, ja precis. Eh, det första som, som, som jag fastnade för när jag läste den här boken var hur den är skriven. Eh, och det var väldigt slående att... Eh, det här rymdskeppet som de, de, de reser på... Eh, jag, jag fick ingen riktig känsla för hur stället såg ut egentligen. Eh, Watts beskriver massor med, med, med... jag ska inte säga platser riktigt, men han pratar liksom om, om korridorer hit och korridor hit och Det finns den här saken, det finns det... Ja, Men jag fick ingen som helst känsla för hur det såg ut... Och det fick inte du heller. Nej, det, det, alltså, det är jättelustigt det här. För att precis den grejen hade ju framstår i mitt minne som jättetydlig. Att jag fastnade nästan där i början eh, på den här biten med beskrivningen av rymdskeppet. För att jag läser väldigt visuellt. Och eh, jag vill liksom ha en bild av hur saker ligger i förhållande till varann. Och vad det är för någonting. Och hur stort någonting är och så. Jag fick ingen känsla alls. Och jag läste det här jättelångsamt och höll på att köra fast hela tiden. Sen till slut så struntade jag bara i det. Mm. Och, och detta upptäckte vi ju nu då. När jag eh, läste den här sektionen när de kommer fram till det här med mystiska objektet där ute i rummen. När det snurrar runt massa saker. Mm. <laughs> det, det finns någon stor mörkblad som snurrar, det, snurrar det runt små saker. Och jag insåg att det är något som snurrar runt något men jag förstår inte vad, vad det här försöker säga. Och det är ett helt stycke här som jag kommer med dig och frågar dig kan du läsa det jag talade för mig vad tusen är som hände egentligen och då kom det fram att bägge två hade vi läst det här stycket om rymdskeppet och ryckt på axlarna och kanske att, att jag har ingen aning om hur det ser ut och, och sen kom det ett ställe till där jag inte hade en aning om hur det ser ut eh, och jag nästan trodde jag skulle ge upp på det hela men då kunde du åtminstone beskriva för mig eller vad jag såg för någonting. Ja, för det, det tycker, jag, tycker jag, nu sitter jag här och bläddrar för att tänka att jag kanske ska kunna hitta det. Men jag hittade inte det, det var ganska i början. I alla fall så, eh, grejen med det var att det är ju beskrivet på ett ganska ganska torrt sätt. Med verkligen, beskrivningen var ganska också, på ett sätt som jag tycker är lite naturvetenskapligt va? Det, det känns som att och det kanske till stor del var orden som du fastnade på. Ja, det var inte så att han beskrev... Det var ett stor, mörk, himlarkropp och runt det snurrade saker uppifrån och ner. Nej. Utan han pratade om... Sån Asymptoter här, och ja, paraboliska banor. Och perihelium och sådana här liksom, tekniska... För... nu mm. de jo, jo, det den... gjorde han. Ja, när, gjorde han det. när de nådde perihelium så glöd... ja. glödde det, eller ja, hur? För de kom sån, ner i atmosfären Något sånt skrev man ju ja, precis. Ja. Och det var ju väldigt, väldigt tekniskt. Ja, ja, väldigt tekniskt beskrivet. Eh, det som kanske var lite intressant var ju att jag... Precis som när jag kom till den här beskrivningen av hur rymdskeppet ser ut, läste den igång kände, där får jag huvudvärk av och sen blev det vidare och tyckte att jag fattar nog vad som händer i alla fall, jag får se hur plotten utvecklas. Men och även om jag fortsatte att läsa den här boken på det viset så var det så att det var svårt. Det, det var motigt liksom för eh, speciellt senare längre i boken också när huvudpersonen som är nu faktiskt sin... Siri heter han. Siri, just det. Fast det är en man. Ja. Eh, han eh, pratar ibland inte alls med sina medpassagerare och han interagerar egentligen inte mycket med dem utan han tänker han så tittar på ja. dem och tänker han en massa och men, även om det är väldigt naturligt för det är ju att han är ju nu då en sån här vad det för? Sak, jag vet inte men han saknar empati det är liksom grejen med hans personlighetstyp typ ja, och hans roll i, i i det hela är ju egentligen att han ska observera och studera det är det han är till för men, för, de, för det de har upptäckt är alltså någon slags, de tänker att det är en främmande intelligens som finns här och de ska ha skickat ut den här delegationen för att försöka förstå den, ja, den, den främmande grejen. Och det bästa av allt är ju att de här aliens, vi känner till det här glada citatet om, om uh, talking squids in space. Ja. Det här är ju squids in space, det är ju skitkul. <laughs> ja, alltså det kanske vi ska berätta om någon har missat det, men det var alltså uh, Margaret Atwood som i en, en tv-intervju sa att hon skriver inte science fiction, för science fiction det är pratande bläckfiskar i rymden och det skrev inte hon. Men hon tog igen det där senare. Men det där blev ju, vad ska man säga, ett bevingat ord, ett bevingat uttryck. Precis. Men um, i alla fall, de här människorna på rymdskeppet, själva grejen med dem är att ingen är en helt normal människa. De är ju psykotiska allihop, de är Ja, ja och det är därför de är där också. För att i den här framtidsvärlden som beskrivs så är det ju det är ju ute, alltså det, det är det är orimligt att vara en normal människa. Det, det är ju en, som man säger, en transhumanistisk framtid på något ja, vis, kan, det man är väldigt... framtid, kan man säga. Eller ja, posthuman framtid, kan man Ja, precis. Särskilt i slutet. Ja, <laughs> väldigt posthuman. Men, men alltså alla är liksom modifierade i huvudet. Och det här är ju ganska mycket, tror jag, ett grepp för att illustrera det som själva kärnan i boken som ändå är det här med... Medvetandet, att människor, dels att medvetandet kanske inte är nödvändigt för att vara intelligent. Ja, ja det, är den, det är väl den stora, det är den stora grejen. grejen. Och sen en, en bisak med det som är väldigt, väldigt viktigt tema är det här med illusionerna som vi människor har av oss själva. För självmedvetande är ju väldigt mycket att vi har en massa illusioner om oss själva. Mm. Till exempel att den medvetna delen av oss är i kontroll över vad vi, vad vi gör. Vilket ju jättemycket är en illusion. Ja. Och det här med fri vilja och alla de här grejerna. Och den är liksom konstruerad den här boken för att peta hål på varenda en av de här. Vilket gör att den känns svår på det sättet också. För den, den är jobbig att läsa eftersom den hela tiden utmanar... Såna ja, den är ju um, den är skriven um, av, på, inifrån huvudet på en person som är totalt oempatisk och totalt icke, icke, inte kan relatera till, till, till människor eftersom människor inte längre är och han kan inte relatera, det är också det att han kan inte relatera sig till, till sitt omedvetna. Hans omedvetna och hans, hans medvetna jag är i konflikt Men han är liksom inte riktigt i, i synk med någon av dem. Och ingen av personerna i boken är i synk med det. Och det är ju att språket i boken som försöker reflektera det här inte heller riktigt i synk med personen. Vilket gör det känns väldigt distanserat. Det är jättedistanserat. Och det är väl kanske det som gör att boken känns... Eh, menar, den är intressant hela vägen. Men den känns hela tiden mörk. Och liksom lite tung. För man väl kontakt med någon. Nej, man, man, man får aldrig liksom man känner sig aldrig indragen eftersom allting är så himla konstigt. Och jag blir indragen i berättelsen. För jag, jag, jag var helt fascinerad av den här boken hela Men däremot så kände jag hela tiden den här distansen, precis som du säger. Ja. Och det finns ett ställe som jag såg här när jag bläddrade i den nu där den här Siri han reflekterar över en kärlekshistoria som han har haft. Det, det återkom han ju till gång på gång i den här boken, den här kärlekshistorien. Precis, precis. Därför att den, eh, jag tror att han blev väldigt förbryllad av den. Eh, för att det, det var den gången när han kom närmast en annan människa. Och just hans egna personliga egenskaper gjorde att det var helt omöjligt. Han tyckte om det, mm. men det var helt omöjligt att få det att funka. Men då är det en av hans vänner som säger till honom typ, ungefär så här att vi är inte tänkande maskiner. Vi är kännande maskiner som bara råkar tänka. Eller maskiner ja. eller varelser. Eller ja, vad nu säger. Vi är kännande eh, varelser som bara råkar tänka. Just det. Eh, och eh, det, det är inte han. Nej, så verkligen. därför kan han inte... Han, eftersom han inte känner så mm -hmm. kan han absolut inte relatera till andra människor. Nej. Eh, och det är ju ganska typiskt. Jag läste boken ganska fort när jag väl kom in i den. Det var... Det var Framförallt mot slutet när det känns som att de, hur kommer det här sluta? Så läste jag på ganska fort. Men jag kände, ingen, jag kände ingen entusiasm för boken. Kanske ganska mycket på grund av det här att, att jag inte, det, det fanns ingen person i boken jag brydde mig om. För alla, varje gång man blev lite på något vis indragen i någons personlighet mm. så stöttes målen bort, bort igen. Mm. Både av hur de presenterades eller kanske icke-presenterades. Ja, och hur de beter sig. Och hur de beter sig. Um, den person i boken som jag kanske tyckte var en intressant figur som jag tror egentligen hade en intressant personlighet det var ju den här uh, Major Bates mm. hon hade ju en uh, historia där hon hade uh, om inte liksom direkt uh, uh, valt att inte följa order så hade hon åtminstone i alla fall uh, följt mer situationens an den bokstav så där och uh, Gjort något väldigt, väldigt oortodox och lyckats ta sig ur situationen. Och kom, blev liksom befordrad och, och, och klappad på axeln. Och sen efter det utskickade i, i rymden för att alla kommer tillbaka. Vilket sån mm -hmm. finting with dame press eller vad man brukar säga. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Nej, det, det, det är lite konstigt. Ja. with faint Press, ja. Nu blev, nu blev det rätt. Ja, ja. Eh, det var sådär. Eh, ja, ja. Det, det var en befoddare som inte egentligen var befoddarna. Men, men om inte Syri hade varit så totalt eh, jobbig, påfrestande, människa som inte kunde bry sig om någonting, så hade ju ju kunnat beskriva. Jag hade gärna sett en mer traditionell berättelse. Eh, Ja, det sätter mig i traditionellt Ass berättande av, av just henne. För hon känns som att hon, hon var en intressant person. Hon var inte en totalt psykotisk, äh, uh. äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, empatisk figur. Henne kände som att hon hade varit en intressant person att följa den här äh, plotten ifrån, så att, säga, att följa plotten från hennes huvud. För hon, tror jag, kände som att hon var en intressant person. Mm, hon kanske var mer som en människa som går att relatera till. Ja, precis. För, men hon var liksom en, en, en militär ute i fingerspetsarna, liksom liksom, hur, hur, hur högt ska jag hoppa, liksom, den här verkligen följde order. Men samtidigt hade hon gjort något som verkligen var tvärt emot orden, hon visade att hon hade den här intressanta dynamiken med liksom, att följa reglerna och följa känslorna. Mm. Där fanns, hon hade den här tydliga konflikten mellan Eh, det rationella och det irrationella känslor och tänkande och det fanns en spänning däremellan men det kändes som att man fick liksom inte riktigt se den det var liksom eh, det, det kännande inte fanns i Siri överhuvudtaget mm. men hos henne så fanns det uppenbarligen ja men jag vet inte om det hade varit bättre därför att jag, jag var ju jättefascinerad av, av boken. Alltså, det, det hade ju inte det, mm. det, det teman i boken på samma sätt som det gör nu nej. Så jag vet inte om den, jag tror inte att den hade funkat bättre på det sättet. Det hade varit lättare att eh, relatera. Ja, nej Men... den har inte funkat bättre det den mm. inte. Boken är ju bra komponerad på det sättet. Genom att beskriva den från perspektivet av en person som inte känner någonting så... så... Mm. Visar det, det, det okännandet och det, det oempatiska. Och det liksom, mm. ja. men, men också så får man ju en anledning att reflektera över vad känslor betyder för att en människa ska funka som en riktig människa. Och, själv, ja. och medkänsla framförallt. Ja. Well. Medkänsla med andra människor. Mm. Och hur pass mycket flock flockvarelser vi är egentligen mm -hmm. och hur viktigt det är för oss människor faktiskt att, att relatera till varandra. Det är mycket, mycket mer viktigt för oss att, att till exempel att uh, uppfatta hur människor omkring oss reagerar på saker än det är för oss att ha en objektiv beskrivning av, uh, av, av vad som faktiskt händer i, i en situation. Eller hur? Ja. Och det är sånt som driver människor. Och hela den här grejen med att uppfatta att uppfatta berättelser. Mm. Jag tycker det är lite ironiskt på sätt och vis att det här är en, en berättelse mm. som faktiskt har en början och slut och en, en slags dramatisk kurva i sig och så. Ja, speciellt om. Som den, den, den, nästan den stora temat i det hela är att medvetande och, och mm, eh, ja. är en illusion. Ja, liksom. och, att, och att just berättelserna är ju en, en så stor del av illusionen som vi har. Mm -hmm. Jag menar, livet är inte berättelser. Livet är en, en mängd mer. Det, det är inte så att det finns en röd tråd, mm -hmm. utan det är liksom en. Ett trassel av massor av spagettihärva massvis med trådar. Jo. Och sen så för varje liksom, situation så hittar vår smarta hjärna en tråd ända. Mm. Och kopplar ihop den med resten. Och så, så drar vi ut en tråd som är en historia. Liksom. Den berömda röda tråden. Ja, men bara en av dem. Mm. För det finns massor och de ändras hela tiden. Oh ja, men, men, men hjärnan får det att hänga ihop mm. till fungerande berättelser om vad saker betyder. Mm. Och det är så vi människor funkar. Det är ju därför, därför vi gillar att läsa. Ja, det är därför vi är beroende av och eh, liksom helt fanatiska kring det här med berättelser och berättande. Därför att det är så gärna funkar. Jo, och det, det är ju när du säger det här med eh, det är den här huvudsiris eh, mamma som lever i den här simulerade himlen. Mm. Eh, hon har ju en perfekt. Hon lever i en perfekt värld. Hon lever i en skapad mm. himmelriket så att säga. Den är avsedd att vara perfekt. Ja, precis, var. den är avsedd att vara. Och eh, i sista kapitlet så får han ju reda på att det här liksom, himmelvärlden har kraschat, slutat mm. sluta fungera. Mm. Eh, och det är ju intressant då förstås att eh, han försöker förstå i början mm. så får man berätta han liksom om det här, hur man besöker sin mamma och försöker förstå, vad ser hon i det här egentligen mm. och, och varför tycker jag det här verkar helt meningslöst. Mm. Och sen i slutet så har du liksom hon dött trots allt och den här eh, skapade narrativet som hon levde i och har av av. Liksom. Det finns inte längre. Liksom. Men på sätt och vis tycker jag det här också illustrerar... Det får mig i alla fall att tänka på. Jag vet inte vad Peter Watts tänkte på. Men alla såna här historier som handlar om att folk går in i simulerade världar. Mm. Och går bort ifrån sin kropp. Mm. De får alltid mig att tänka på det här med hur mycket kroppen egentligen betyder för vem jag är. Mm. Och hur jag uppfattar saker. Men när jag... Um, men om blir arg på mig får jag ont i magen. Mm. Eller jag menar, ja, i alla fall i fall det, det är en viktig uh, ja. situation. Men jag hamnar i en konflikt. Det gör ont i min mage på riktigt liksom. Det mm. är ju verkligen min mage som är ont. Ja. Det är inte så att vi bara och mitt hjärta slår fortare. Mm. Eller när jag blir glad. Mm. Jag menar, det, det, det är en fysisk reaktion. Det splittrar i mig. Det är ja. en fysisk reaktion. Precis. Allting som betyder någonting är fysiska reaktioner. Mm. <laughs> och att, att simulera dem med någonting som inte är en biologisk kropp mm. måste ändå simulera för att det ska bli en mänsklig fungerande medvetande så måste man ju simulera något som liknar mm. en, en biologisk kropp eller något som liknar det som, som vårt liksom hjärnmönster vårt tankesätt stämmer överens med mm. för annars så är man ju snabbt där och det finns ju också oh, nu kommer jag inte ihåg det men det finns ett jättebra exempel jag kommer inte ihåg vad det är för berättelse men det finns ju många sådana som handlar om hur sådana här uppladdade personligheter utvecklas genom att modifiera sig själva så att de till slut är helt ogenkännliga och inte kan relatera till människor överhuvudtaget. De har helt andra drivkrafter, de muterar meter, så snabbt och blir så helt annorlunda än, äh, än människor just för att de inte har förankringen i kroppen. Ja, det kanske var ett litet sidospår från Blindsight, men... Ja, i och sig, det finns ju en, en koppling till det där i Blindsight, faktiskt. Men den här eh, personen som inte har vanliga sinnen, mm. hans fingrar, eller det är, är inte liksom vanliga fingrar, utan han har liksom maskiner. Ja, och hans ögon, och, och hans han smak, vad är det, han smakar radiostrålningar vad är det Ja, just det, han, har... han har så här extra, extra sinnen, ja. Precis. Och det är ju något tillfälle som Siri faktiskt från liksom mm. plötsligt inser att, att den, här, vad den här personen att det där är identitetsskapande för ja. den här personen. Ja, ja och sånt där är väldigt lätt att inducera faktiskt. Mm. Jag menar, det, där kan man göra. Det, det, jag har gjort en massa experiment på sånt där. Du vet till exempel att man har gett personer eh, kompasssinne. Mm -hmm. Genom att koppla någon slags eh, respons till dem, jag kommer inte ihåg hur det var, om det var ett bälte eller något sånt så att man helt enkelt känner var vädersträcken ligger man mm. kanske känner var norra är oh. oavsett hur man vänder sig ja, just det. och folk anpassar sig till det mm. och, och lär sig att orientera sig efter det på en gång mm. alltså man anpassar sig jättesnabbt till ett nytt sinne som man har fått tillgång till oh. kanske inte kan det lika fullt som om det hade varit inbyggt i kroppen från början ja, men, men människor har en tendens att ta till sig sånt mm. och sen använda det och sen när man tar bort det igen, då blir de ju helt desorienterade. Ja, för då, då försvinner ju ett sinne som man har haft. Precis, som man plötsligt har assimilerat och det blir naturligt. Ja, ah, precis. Det är uppenbart att kroppen och medvetandet hänger ihop tajt där. Ja, ja jätte, jätte tajt. Mm. Ja, inte medveten men kropp och reaktion på världen. För att det behöver ju inte gå via medvetandet. Det mesta går ju inte via medvetandet. Nej. Det gör ju inte det. Men kroppen och reaktionen på världen och hur vi handskas med världen, den sitter i kroppen. mm -hmm. Och återigen, medvetandet det är en liten bit av det. Om man laddar upp sitt medvetande, då finns det ju inte, då finns inte personligheten kvar. Nej, precis. Jag tänker på det här, någonting som är, återkommer hela tiden i Blindsight är ju den här... I skillnaden mellan de här vampyrerna och människorna. Men alltså vampyrgrejen är ju en av de häftigaste sakerna i den här överhuvudtaget. Alltså, ja, jag, tänkte säga att jag tycker nästan att det känns som att det är väldigt skönt <laughs> av de här vampyrerna men, men, men vad <laughs> är, men, är de för att egentligen och Vad för? Och, mm. och, och, gjorde han någonting med det Jo, jag antar att han kanske försökte Sköp. för att det inte riktigt gick hem hos mig. Ja. För det, det, det skulle ju sägas att just på grund av att eh, man inte kanske direkt... Eh, kan känna empati med figurerna i, i boken. Så kände jag mig väldigt. Äh, ja, oengagerad äh, av boken. Så... Men du blir inte engagerad av idéer. Nej. Det att liksom att åh, vad coolt. Han, har tänkt ut, han har tänkt ut hur det skulle kunna vara om, om vampyrer existerade på, i verkligheten och verkligen var eh, biologiskt evolutionärt fungerande. Precis, menar, det, är ingen, det är ingen tanke som jag går igång på. Du går igång på, på det. Med, medan du läste det och såg en annan... <laughs> någonting jag, jag såg bara, ja han pratar om vampyr men då. du Så han pratar om vampyr. Ja, ah, intressant liksom. Ja men han pratar om vampyr på ett helt annat sätt än alla andra ja. Än någonsin. Ja, precis. Precis som att... Eh, Ja, det, det är som det här med att du läser i bilder och jag inte, in, inte gör det. det... Mm. Jag, jag, jag går igång på idéer. Jag, jag mm. gör det jättemycket. Det, det är uppenbart att, att äh, folk läser väldigt olika. Det... Och att den här boken väldigt tydligt liksom, det, den drar ner skillnaden mellan oss som läser på det där sättet mm. och de som inte gör det. och Det är definitivt en science fiction-bok. Mm. Och framförallt det där med sektionen med, med, med de här eh, små sakerna som snurrar runt i himla kroppen tydligt för mig hur nog science fiction läsare, folk som läser science fiction och eh, gillar just idéer och sådana här främmande de läser det där och blir fascinerade av det jag tycker någonting snurrar runt någonting annat okej nu vill jag läsa, nu vill jag läsa vidare för att se vad som händer, plotten utvecklas med. jag är intresserad av Plotten, jag är inte intresserad av mm. idén. Eller det... Alltså jag ska inte säga att jag är ointresserad av plott. För mm. människors hjärnor som jag nyss har sagt. Eh, jag eh, menar... Leta efter system. Ja, ja precis, precis. plott. Vi letar efter narrativ och system. Ja. precis men, men ändå, det, det finns eh, olika sätt att väldigt olika sätt att läsa den här bok... Den läsa. här boken tar verkligen fram skiljelinjerna. Och det är ganska intressant. Därför det har att göra med, alltså det här måste jag blogga om någon dag. <laughs> men men eh, spoilers, vad mm. som är en spoiler- om man nu vill använda det ordet. Mm. Det beror ju på hur man läser. Mm. Alltså, vad, vad som är en spoiler för mig- behöver inte vara en spoiler för dig. För det beror på vad, vad du eller jag läser för. Mm, precis, precis. Och jag tycker ju om- jag, jag menar, jag tycker om att läsa om saker- för jag tycker om att dissekera- eh, texter- eller rättare sagt- jag tycker väldigt mycket om att, att försöka dissekera och plocka fram vad det finns för idéer bakom texten. Mm. Det tycker jag om. Det, det är liksom min största kick när jag läser. Ja, och just det nog tycker jag om att läsa om saker jag gillar även om jag inte alls läser på det viset. Ja, men jag menar det här med att att eh, själva grejen att det är en att den finaste läsupplevelsen är att upptäcka en ett händelseförlopp för första gången utan att känna till det i förväg. Mm. Det är ju en kulturell konvention. Ja, okay. Det är ju liksom mm. inte liksom något som är givet inbyggt i människor. Att, att det bästa sättet att uppleva berättelse är att ta del av ett händelseförlopp som du inte känner till innan. Mm. Ja, men det... Det som de flesta verkar prata om ändå, som, som, den, som den finaste upplevelsen, den som man inte får spoila. Ja, egentligen är det konstigt om du tittar på litteraturhistorien. Ja. Eh, men alla de här klassiska dramorna, de här klassiska tra tragedierna. Mm. Det vet ju alla från början vad en tragedi är. De vet att någon har, ett, har en, en eh, fel den här tragedin i, en, i, i personen. Mm. Eh, det här personlighetsdraget som gör att man drabbas av hybris, går upp mot gudarna och krossas och går under. Mm. Det är ju det som tragedi går ut på. Alla vet om att det är det det kommer att hända. Så plotten är spoiler från det faktum att man vet när man har satt sig i teatern. Liksom. <laughs> ja. och det var ju egentligen det finaste sättet att skriva. och Det skulle vara ett form formel. Det, går till en, mm. en, det utvecklas till i mitten så sen kommer den berömda vändningen. Och sen efter det så kommer liksom utvecklingen. Mm. Alltså, slutet, det där finns liksom. ju för sig nu också som en till exempel romans. Ja. Alltså all all romans går ju ut på i princip att personer ska få varandra på slutet. Eh, och det vet man när man börjar. Mm. Men man kanske inte vet exakt vilka det som kommer få varandra och hur det kommer att gå till. Mm. Och så är Det är hindren på vägen som är det intressanta. Mm. Fast hur det slutar är i någon mening uppenbart bara mm. av bara av sjöngen. Det är ju inte, inte all modern litteratur som är fast i... i eh, Mm. engångsplottupplevelsen <laughs> Men så som man pratar om litteratur så mm. känns det som att, att det har blivit en slags konvention att, att, att man vill sträva efter just det mm. och det är lite konstigt nästan Ja, men jag, det, är, men, det, kanske, det kanske är en helt annan ähm... Det är ett annat ämne Det får vi det, komma tillbaka det, det, till annan, Det är ett annat Vi kommer tillbaka till det igen För jag, jag, jag känner att det finns mer <laughs> äh, Jag kan väl bara prata om Hitchcock också Har vi sagt allt vi vill säga om mm. Blindsight? <laughs> Mm. Jag börjar bli lite trött i huvudet. Jag vet inte riktigt om jag kommer på något mer smart att säga än den nu. Nej. Eh, kan, kan jag säga bara den här eh, allmänna intrycket och känsla. Liksom. Jag tyckte det var en spännande bok att läsa. Det var en häftig förstkontakthistoria. Men jag blev inte engagerad av den och jag känner inte för att läsa om den mm. eh, och jag blev inte dugg intresserad av, av, av eh, biologiskt naturligt utvecklade mm. vampyrer <laughs> eller eh, psykotiska personer som släser upp sin personlighet i fyra delar för att kunna tänka fyra gånger fortare eller sådana här saker eh, men eh, det, det, det, det är en schysst first contact historia och den går att läsa även om man varje gång man får en beskrivning om någonting så tycker man efter inte vad som händer och så går det att bläddra vidare. Jag jag kan se så här att, Men jag skulle äh. nog säga att det är en, det är en på ett sätt och vis är den ett, är för mig så är boken ett, ett misslyckande av Peter Watts för han skriver ingen utbar historia. <laughs> ja, och jag finner den ju väldigt njutbara fasta på helt andra sätt liksom. jag, jag tyckte fortfarande att den var väldigt distanserad och svår och lite tung och motig för att jag jag tycker om livet jag tycker om människor mm. <laughs> det är lite jobbigt och det är tvungen att liksom vara med de här hemska människorna som är så otrevliga och inte tycker om livet och varann ja. så att just det var svårt men eh, Idémässigt så kan jag säga att den som vill ha bara den kondenserade liksom, eh, versionen av alla idéerna kan ju läsa den här Efterordet som heter Notes and References, den förklarar allting. Ja, har just det. Ut att du... det, det det säger allt om den här boken. Det är en roman som har tjockta avsnitt som heter Notes and References. Ja, men references. det är förkortat också. Den full, full versionen finns på nätet. Ja, just det. Så gå och titta på den. Ni som är riktigt. <laughs> vill ha en riktigt tight och hård bok. Finns det. Ja, precis. Ja. Och jättemycket referenser till en massa vetenskapliga artiklar och böcker och vad så här. Ja. Så att. Det, och det tycker, jag, det tycker jag är häftigt. Ja. Det, sånt, sånt tycker jag är mycket beundrasvärt. Grejen är sånt, det är sånt som får mig att vilja engagera mig mer i en bok. För jag känner att här är någon som har gjort väldigt mycket bakgrundsjobb. Mm. Ja, så. Ja. Så kära lyssnare, gå ut och leta reda på, på, på nätet efter det här tekniska efterordet. Och ta en titt på det och döm själv. Ja. Är, är, det, är boken ett misslyckande eller inte? Peter Watts... Uh, hittar man på www.rifters.com Och boken heter Blindsight. Yep. Och det var väl allt för den här gången för oss va? Det var det. Det här var en poddsändning från Ante och Åkadevår. Du får kopiera och spara och sprida så mycket du vill. Och till och med klippa om och återanvända så länge du berättar att det är vi som har gjort det här och låter andra dela resultatet på samma villkor. Men du får inte tjäna pengar på den här podden eller använda den till något du tjänar pengar på. Vill du använda det här programmet på andra villkor så måste du fråga oss först. För att ta det tekniskt, denna poddsändning släpps under licensen Creative Commons erkännande icke-kommersiell dela lika.